Це ти? здивувалася пані Бартолотті. Чого тобі треба? Як це? запитав аптекар. Може, я вам заважаю? Ні, не заважаєш, відповіла пані Бартолотті. Але субота була вчора, а вівторок буде аж післязавтра. Тепер це вже не має значення. Я ж бо став батьком, пояснив пан Егон. Он що? Виходить, це тому ти з'явився? промурмотіла пані Бартолотті і, кашлянувши, запитала, а скільки разів на тиждень, по-твоєму, має приходити батько? «Скільки зможе», – відповів аптекар. Пані Бартолотті подумала, що хоч пан Егон вісім годин на день сидить в аптеці, потім у нього повно вільного часу. В нього немає ні дружини, ні приятелів, немає дітей, крім Конрада. Він не грає в теніс, не ходить на футбол, не читає книжок, не дивиться телевізора, не вибирається на прогулянки і не грає в шахи. «Ти зможеш приходити часто», – мовила пані Бартолотті. «Голос у неї був не дуже веселий». «А вже ж!» – вигукнув пан Егон, і голос у нього був дуже веселий. «Ми тепер будемо разом кожної вільної хвилини». Звичайно, як Конрад не спить, бо як він спить, батькові не обов'язково бути з ним. Пані Бартолотті затягала гачком одну за одну торочки по краю товстого килима і від щирого серця бажала, щоб сон у Конрада був міцний, солодкий, а насамперед дуже довгий. Тим часом пан Егон почав перевіряти, як хлопчик знає арифметику. І не тільки задачі з перших сторінок, а й найважчі з останніх сторінок. Конрад розв'язував їх усі. Здебільшого, навіть швидше за пана Егона. Читати він також умів, як дорослий, і писав без помилок. «Цій дитині не місце ні в першому класі, ні в другому», – захоплено вигукнув пан Егон. «Їй треба йти до третього або й до четвертого класу». «Семирічний хлопчик не може ходити до четвертого класу», заперечила пані Бартолотті і люто шарпнула вовняну нитку, що ніяк не затягалася в килим. «Коли він такий здібний, як мій Конрад, то може!» Пані Бартолотті пустила нитку. «Твій Конрад? Як це твій?» «Вибач, я хотів сказати «наш Конрад». «А я кажу «мій Конрад!»» – крикнула пані Бартолотті. Голос у неї був сердитий. Не треба нам сперечатися, Берточко, та ще й при дитині, – мовив пан Егон. Пані Бартолотті кивнула головою, схопила нитку і протягла її крізь край килима. А все одно навіть такий здібний семирічний хлопець не може ходити до четвертого класу. Його просто не приймуть. Тоді його треба водити на спеціальні лекції. Повинні ж десь давати такі лекції для особливо обдарованих дітей. Прошу вас. Трутився в їхню суперечку Конрад. «Прошу вас, не треба мені ніяких спеціальних лекцій. Так буде тільки гірше. Я певен, що в другому класі почуватимуся добре. Адже в школі не лише навчаються читати, писати і рахувати, а звикають до гурту, вчаться співати, малювати, робити гімнастичні вправи. Цього всього я ще не вмію і залюбки вчитимуся». «Ну, якщо ти так хочеш» мовив пан Егон, то нехай про мене. У читанці Конрад знайшов такі речі, про які не мав ніякого уявлення. Він не знав, що таке проліски, не знав, хто такий святий Миколай і маленький Ісус, які на вигляд троянди, а які гвоздики. Про церкву він також нічого не чув. Пан Егон насамперед прочитав хлопцеву цілу лекцію про святого Миколая і про маленького Ісуса. Конрад уважно вислухав його. А коли пан Егон закінчив, він перебіг очима папірець, на якому весь час щось записував, і сказав, «А тепер я прокажу те, що почув від вас. Маленький Ісус має крила, з'являється з неба, літає скрізь і обдаровує дітей. Багатим дітям дає багато, бідним мало, а дуже бідним не дає нічого». Святий Миколай не має крил, тільки має золоту патерицю. Він приходить на три тижні раніше за маленького Ісуса і всім роздає подарунки. Так? Пані Бартолотті пирхнула, а пан Егон, затинаючись, мовив. Бачиш, Конраде, це, мабуть, я не так, не зовсім добре. Ну, бачиш, я не клей дурня Егончику, перебила його пані Бартолотті. А тоді звернулася до Конрада. «Все те, що він набалакав, неправда. Геть усе. Немає ніякого малого Ісуса. Немає святого Миколая і немає ніякого зайця, що передає дітям гостинці». «Кого немає?» – перепитав Конрад. «Зайця!» – вигукнула пані Бартолотті. «Все це вигадки, що їх батьки і бабусі розповідають своїм дітям та онукам». «А навіщо?» Пані Бартолотті здвигнула плечима. «Хіба я знаю? Мабуть, дорослим дуже приємно забивати дітям баки всілякою брехнею. Їм здається, що вони дуже дотепні розумні». «Ну, Берточку, я прошу тебе!» – спробував був утрутитись пан Егон. «Дай мені докінчити!» – крикнула пані Бартолотті. «Я ж кажу правду! Дорослі весь час дурять дітей, весь час торочать, дивіться лише някі медужі і дотепні, які мудрі добрі». «Ну, Берточку, прошу тебе, такого не кажуть перед дітьми!» – прошепотів пан Егон. «Берті, прошу тебе, стримайся!» «Щоправда, ти правда!» – сердито сказала пані Бартолотті. «І для дітей також правда!» «Годі, Берточку, не треба нам сваритися!» – благально мовив пан Егон. «Ти мене дратуєш!» – гримнула на нього пані Бартолотті. Пан Егон зітхнув і вирішив краще піти з Конрадом погуляти. Спершу ми подивимось на церкву, а тоді підемо на квітковий ринок. Може, знайдемо там троянди, гвоздики, проліски. Біжи й Конраде, бери шапку й ходімо. Мама сьогодні трохи не в гуморі. Конрад узяв шапку. Я готовий, тату, мовив він, тоді звернувся до пані Бартолотті. До побачення, мамо. І вийшов разом із паном Егоном. Пані Бартолотті дивилася йому слід і обличчя в неї аж кривилося з гніву. Коли двері за ними зачинилися, вона сказала, «Ну добре, якщо вже та дитина є, то нехай буде. Проти неї я нічого не маю. Але батько мене дратує. Він мені зовсім ні до чого. І я його не замовляла». Того дня майже нічого більше не сталося. Кітті прийшла по свої підручники і дуже розчарувалася, коли почула від пані Бартолотті, що син подався з батьком гуляти. Дівчинка пробула в неї півгодини, сподіваючись, що може той син скоро повернеться. А коли вона просиділа ті півгодини у вітальні біля пані Бартолотті, читаючи розглядаючи Конрадову книжку з малюнками, розчисуючи коси чудовій ляльці, у двері знову подзвонили. Цього разу прийшла пані Рузіка. «Вибачте, що моя дочка так довго вам заважає!» – звернулася вона до пані Бартолотті солодким як мед голосом. «Ми дозволили їй тільки піти по свої книжки!» А потім сказала дочці іншим голосом, гірким як жовч. «Ходив же Кіті обід захолов. Так довго не сидять у гостях, коли приходять непрохані!» Пані Бартолотті почала її запевняти, що в неї кожен може сидіти скільки завгодно, навіть коли прийшов непроханий. Ні-ні, це нечемно, мовила пані Рузіка знов солодким, як мед голосом. Пані Бартолотті хотіла подарувати кітіляльку, але пані Рузіка заявила, що таких дорогих подарунків брати не можна. Про це не може бути й мови. крикнула вона дочці що вже простягла була руки до ляльки. «Та вона ж нам не потрібна!» – сказала пані Бартолотті. Кіті благально вигукнула. «Мамо, дозвольте мені її взяти!» Але пані Рузіка стояла на своєму. «Так не можна! Ну чого б я мала її брати?» «Ні, справді, так не можна!» Вони довго торгувалися, разів із тридцять. Одна пропонувала ляльку, а друга відмовлялася. Нарешті в пані Бартолотті урвався терпець. «Та не ви ж її маєте брати, а ваша дочка? А вона хоче ляльки!» Кітті радісно підхопила. «Так, хочу, справді!» Вона схопила ляльку і так притисла до себе, що пані Рузіка побачила. Кітті не віддасть її назад. Тому мовила солодким, як мед голосом. «Ну то гарненько подякуй, Кітті!» І Кітті сказала «Красно, дякую!» Після цього пані Рузіка підштовхнула дочку до дверей. Спускаючись сходами, вона ще тричі буркнула. Справді, без цього можна було б битися. Пані Бартолотті зачинила за гістьми двері і подумала, що з людьми таки буває дуже важко. Всі нерви з тебе висутають. Тоді похопилася, що треба готувати вечерю, а її властиво нема з чого готувати, бо нічого не куплено. Потім їй спало на думку, що повечеряти можна і не вдома, замовити печеню з солодким перцем і грибами, а до неї смажену картоплю. Далі вона згадала, що нічого з цього не вийде. Бо ні в терці, ні в шкіряній сумці, ні в пластмасовій коробці, ні в гаманці не залишилося грошей. До такого Пані Бартолотті звикла і зовсім не журилась, як часом залишалася без вечері. Але тепер вона згадала сто тисяч ягонових слів і мовила сама до себе. Дитино моя, ти повинна приготувати Конрадові порядну, тривну і смачну вечерю!» Пані Бартолотті сіла у вітальні в кріслу-гойдалку і запалила сигару. Після того, як вона три рази потрап затягнеться димом, їй, напевне, спаде щось на думку. Так завжди було. Треба тільки почекати. Вона палила, гойдалася в кріслі, чекала. І аж коли затяглася димом п'ять разів по три, нарешті надумала, де взяти гроші. Сердечний Егон, – міркувала пані Бартолотті, – дуже хоче бути батьком. Що ж, він тепер Конрадів батько. А батько повинен платити аліменти. І сьогодні ж таки. Тоді я матиму за що піти з Конрадом кудись повечеряти. Ось що спало на думку пані Бартолотті. І коли пан Егон із Конрадом повернулися з прогулянки, вона негайно поділилася з аптекарем своїми міркуваннями. Пан Егон кумедно скривився, тоді затинаючись сказав, що він до цього не готовий і не має з собою стільки грошей. «То дай мені хоч завдаток», – мовила пані Бартолотті. Пан Егон розщедрився на 200 шилінгів. Це її задовольнило, бо за ці гроші вона могла замовити дві порції печені з солодким перцем, грибами і смаженою картоплею та ще й на десерт морозива та яблучного соку. Потім пані Бартолотті з Конрадом подалися до ресторану біля прудкої сарни, а пан Егон подався додому. Коли вони повернулися з ресторану, Конрад відразу ліг спати. А пані Бартолотті дов'язала ще метр торочок на килимі, щоб завтра знову в хаті були гроші, сказала вона. Більше того дня нічого не сталося, зате другого дня в понеділок сталося багато чого. Вранці пані Бартолотті прокинулась опів на п'яту, вперше у своєму житті так рано. Вона тихенько вибралася з ліжка, бо не хотіла будити Конрада. Та виявилося, що хлопець прокинувся раніше за неї. «Я вже давно не сплю», – пояснив він, – «бо наперед радію, що йду до школи». Пані Бартолотті пішла до ванної кімнати, глянула в дзеркало і переконалася, що сьогоднішній день для неї буде дуже нелегкий. «Стара далі нікуди, і бредка далі нікуди», – промурмотіла вона, дивлячись на своє відзеркалення. І подумала, у школі їй не повірять, що вона Конрадова мати. Вважатимуть, що вона його бабуся або й прабабуся. Під час сніданку вона розбила чашку і підставку на яйце, так у неї тремтіли руки. «Що з вами? – запитав Конрад. – Коли людина така, як тепер ви, то це означає, що вона знервована?» «Так, – мовила пані Бартолотті, – вона трохи знервована» бо не знає, як їй пояснити у школі, що Конраду вісім років, а він іще не ходив до школи, та все одно хоче вчитися в другому класі. «У третьому», – сказав Конрад. «Я вночі думав про це. Другий клас мені не підходить. Надто мені там було б нудно». «Але ж тобі потрібне свідоцтво за другий клас. Без нього тебе не візьмуть до третього». Конрад підійшов до кухонного буфета, і витяг з шухляди власмасову блакитну папку, в якій лежали його папери. У папці була кишенька, якої пані Бартолотті раніше не помітила. Конрад дістав із тієї кишеньки цупкий, ясно-зелений папірець. «Ось моє свідоцтво», – сказав він. «За який клас?» – запитала пані Бартолотті. «Клас треба вписати самому», – пояснив Конрад і подав їй свідоцтво. На папірці було надруковано товстими чорними літерами «Свідоцтво», а під ним – Конрада Бартолотті. Ще нижче стояли оцінки, самі п'ятірки, з гімнастики, співів, малювання, поведінки, читання, письма, арифметики, природознавства і мови. На другому боці ясно-зеленого папірця було надруковано «Учень Конрад Бартолотті крапки, засвоїв матеріал», «Крапки класу» і переведене до «Крапки класу». А трохи нижче – знов нерозбірливий підпис, напевне, той самий «Гунберт» чи «Гонберт» чи «Монберт». Над підписом стояла кругла печатка, назву установи на якій теж не можна було прочитати. «А з якої школи це свідоцтво?» – запитала пані Бартолотті. Вона перевернула ясно-зелений аркушик і надтовсто надрукованим написом свідоцтво побачила інший, надрукований ще товщими літерами. Німецька школа в Кайре, Конго, на правах громадської. «Збожеволіти можна», – прошепотіла пані Бартолотті. «Чого? Що там самі п'ятірки?» – запитав Конрад. «Ти ж ніколи не був у Конго. Чи був?» – мовила пані Бартолотті. – На жаль, не був, – відповів Конрад. – Але не турбуйтеся, свідоцтво справжнє. Навчальний відділ нашої фабрики є філією школи в Кайре. Отже, все буде гаразд, – Конрад кашлянув і повів далі. І в Кайре починають навчання з чотирьох років, тобто в моєму віці йдуть до третього класу, з цим теж все гаразд. Та однаково його слова не зовсім переконали пані Бартолотті, що все гаразд. Вона рада була, що зможе показати в школі свідоцтво, але все-таки трохи хвилювалася. «Ну, а якщо тебе запитають про ту школу в Кайре, що ти їм скажеш?» – мовила вона. Конрад запевнив, що про школу в Кайре знає більше за пересічного туташнього вчителя. З цього погляду він підготовлений дуже добре. «Коли так, то ходімо», – зважилась пані Бартолотті. Вона сховала свідоцтво, медичну довідку та метрику в сумку і надягла заячу шапку і заяче хутро. «Хвилиночку, мамо!» – вигукнув Конрад. «Дайте на мені свідоцтво!» Пані Бартолотті дістала з сумки свідоцтво і ручку попросив Конрад. «Пані Бартолотті, дала йому свою ручку!» Конрад написав після свого прізвища з другого боку, там де були крапки, відмінно, після слова «матеріал» другого, а перед останнім словом – третього. Отже, тепер у свідоцтві стояло. Учень Конрад Бартолотті відмінно засвоїв матеріал другого класу і переведеної до третього класу. Конрад почекав, поки просохло чорнило, і повернув свідоцтво пані Бартолотті. Вона знову сховала його в сумку. Конрад натяг блакитну шапку з дзвоником і курточку з клаптиків. На сходах, уже майже внизу, їх наздогнала Кітті Рузіка з ранцем за плечима. Вона зцікавлено глянула на Кодрада і запитала. «Ти також ходитимеш у другий клас?» Конрад похитав головою. «Я передумав», – мовив він. «Піду в третій». Ця відповідь так здивувала Кітті Рузіку, що вона зупинилася, наче вкопана. Вона стояла на сходах і дивилася вслід Конрадовій пані Бартолотті, поки вони зникли на вулиці. Щоб попасти до школи, треба було пройти вуличку, де мешкала пані Бартолотті, тоді звернути на головну вулицю, поминути сім блочних будинків і знову звернути на вузеньку вуличку. Коли вони вже йшли головною вулицею, пані Бартолотті мовила – Слухай, Конраде. «По-моєму, не треба було казати Кітті Рузіці, що ти...» Конрад перебив її. «Знаю, я вже помітив, більше я не буду такий необачний». Коли вони дійшли до сьомого будинку і звернули на вузеньку вуличку, Конрад сказав. «Розумієте, мамо, мені, властиво, не дуже приємно бути таким, таким...» Він пошукав відповідного слова і знайшов його аж як вони опинилися перед шкільною брамою. Таким потайним. Я б волів казати всім правду, але надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Так нам завжди казав керівник відділу остаточної обробки. І він мав слушність, мовила пані Бартолотті. А я ж до певної міри й сам надзвичайна обставина, повів далі Конрад. Бо з'явився на світ не так, як більшість дітей. Тому, певне, в моєму випадку надзвичайні заходи виправдані. А вже ж, погодилась пані Бартолотті, відчиняючи браму. А вже ж, тільки я ось що тобі скажу, Конраде. Не серця, але мені здається, що ти повинен зробити ще один надзвичайний захід. Розмовляти в директора не так по-дорослому. А я хіба розмовляю по-дорослому? А як треба розмовляти по-дитячому? Та я й сама не знаю, бо майже не спілкувалася з семирічними дітьми, промурмотіла пані Бартолотті, підіймаючись сходами на другий поверх. Та мені здається, що семирічні діти говорять простіше, вони ще не знають стільки слів, як ти. Яких слів? Пані Бартолотті не встигла відповісти, бо вони вже стояли перед дверима з табличкою директор. А біля дверей. На них чекав аптекар Егон у чорному костюмі, в чорній краватці і з чорною течкою під пахвою. «Егоне, Егончику, а ти чого тут? – вигукнула пані Партолотті. – Цить! – спробував утихомирити її пан Егон і пошепки пояснив. – Зрештою, я ж батько. Часом би виникли якісь труднощі, я буду вам потрібен, повинен же я вас боронити». Пані Бартолотті зітхнула так голосно, що він знов цитнув на неї. «Егоне, прошу тебе, йди додому або до аптеки!» Просичала вона. «Іди куди завгодно, але йди!» «І не подумаю!» – просичав у відповідь пан Егон. «Я батько і залишуся тут!» І він постукав у двері. «Прошу!» – почувся зсередини жіночий голос пан Егон відчинив двері і зайшов до кабінету директорки. Конрад і пані Бартолотті рушили за ним. Конрад ухопився за її руку. "Ви до мене?" запитала досить стара і досить огрядна жінка. Вона не сиділа за столом, а стояла перед ними, тримаючи в руках купу зошитів. «Ми хотіли б записати до школи свого сина», – відповів пан Егон. Досить стара і досить огрядна жінка поклала зожити на стіл. «Записати? Тепер? Як це? До першого класу? Треба було записувати на початку року. Тепер діти вже вчаться. А крім того, за хвилину восьма. Моя колега пані Штайн захворіла, і я повинна замінити її в третьому А-класі. Зараз буде дзвінок». «Він іде не в перший клас, а в другий», – пояснив пан Егон. «У третій!» – вигукнула пані Бартолотті, благально дивлячись на аптекаря. «У третій!» «До другого він уже ходив!» Вона глянула на аптекара ще благальніше. «В кайре!» «В кайре!» «В кайре!» «В кайре він ходив до другого класу!» «Хоч пан Егон не второпав, що пані Бартолотті мала на думці, але второпав, що йому треба мовчати!» Почувся дзвінок. Пані директорка вдала, що вона просто в розпачі. «Що мені з вами робити?» – мовила вона. «Третього А самого не можна залишати надовго, бо то жахливий клас. Я мушу йти на урок». Пані Бартолотті зауважила, що записати хлопця до третього класу не така забарна справа. Пані директорка сказала, що треба заповнити безліч бланків, а проте сіла до столу, попросила в пані Бартолотті папери, медичну довідку, метрику, свідоцтво за попередній клас. Пан Егон заворожено дивився на свідоцтво німецької школи в Кайре. Пані директорка теж заворожено дивилася на нього. Вона дуже зраділа, що матиме такого доброго учня із такої далекої школи, тому заявила. Справді, це не така забарна справа, бо ви маєте з собою всі необхідні папери, а то було б багато мороки. Потім пані директорка повела Конрада до 3-го А. Навіть позичила йому зошита – кулькову ручку олівця, бо Конрад не мав нічого. Пані Бартолотті й пан Егон дивилися вслід Конрадові, поки він підіймався з директоркою на третій поверх. У пані Бартолотті, яка боялася, що хлопця не так легко буде записати до школи, полегшало на серці. Але пан Егон тихенько постогнував. У нього болів великий палець на лівій нозі. Бо пані Бартолотті в кабінеті директорки тричі наступала на нього. Наступала навмисне. Тоді, коли пані директорка назвала його шановним паном Бартолотті, а пан Егон хотів на це сказати «Вибачте, моє прізвище не Бартолотті», і після слів «Вибачте, моє», пані Бартолотті наступила йому на палець, і пан Егон стулив рота. Як ти смієш відтоптувати мені пальці? Це нечуване зухвальство, обурено сказав пан Егон, коли вони спускалися сходами. Шкода, що довелося відтоптувати їх, але іншої ради не було, мовила пані Бартолодь. Насправді, їй зовсім не було шкода, вона б залюбки ще раз наступила на пальці панові Егону, бо вважала, що він занадто втручається в її і Конрадове життя. Пан Егон був ображений і пошкотильгав до аптеки. «Може, він такий ображений, що сьогодні більше не з'явиться?» – сердито подумала пані Бартолотті. Та вона помилилася. О півдні, о 12 годині, пані Бартолотті прийшла до школи Поконрада. Перед брамою стояв пан Егон. Усе ще ображений, він пояснив пані Бартолотті, що не знав, прийде вона до хлопця чи ні. «Ти ж бо ніколи не буваєш точна», – сказав він. Пані Бартолотті просто осатаніла, бо вона завжди була точна. Коли йшлося про щось важливе, завжди була точна. «Такі, як ти», – закричала вона, – «все звертають на інших. Тільки тому, що я не маю чоловіка, тчу килими і густо малюю обличчя, ти заявляєш, що я не точна. Це нечуване нахабство». «Не кричи, прошу тебе, не кричи!» «На нас уже дивляться», – мовив аптекар. Тоді витяг із кишені кілька асигнацій і додав. «Ось решта аліментів. Першого числа наступного місяця ти знову тримаєш від мене гроші». Пані Бартолотті сховала гроші і спробувала всміхнутися. Хоча їй не так легко було всміхнутися. У школі пролунав дзвінок. «Зараз він вийде», – сказав пан Егон. «Хоч би йому там сподобалося», – мовила пані Бартолотті. «Він, напевне, першого ж дня отримав п'ятірку», – сказав пан Егон. «Мені до його оцінок байдуже», – мовила пані Бартолотті. Зі школи спершу сипнув гурт хлопців, потім гурт дівчат, далі гурт хлопців-дівчат, і і аж тоді з'явився Конрад. Він Побачив пані Бартолотті та пана Егона і рушив до них. Услід йому хтось гукнув. Бартолотті у болоті, Бартолотті у болоті. Конрад не оглянувся. «Добре тобі було в школі?» – запитала пані Бартолотті. «Ти отримав п'ятірку?» – і собі запитав пан Егон. Конрад похитав головою. «Ні? Чому?» – розчаровано запитав пан Егон. «Може, ти краще підеш до другого класу?» Ні, прятку, відповів Конрад. – ні, справді ні. Та каламуть, якої тут навчають, однаково і там, і там, нудна до безтями. Я не тримав п'ятірки, бо ще не розтуляв писка. Конраде, як ти говориш? Пан Егун був такий вражений, що на лобі в нього проступило сім зморшок. Говорю по дитячому, відповів хлопчик, так само, як інші діти. Він обернувся до пані Бартолотті. Мені здається, я зрозумів, що ви мали на думці, коли вранці казали про мою дорослу мову. І здається, що я вже трохи навчився говорити по-дитячому. Конрад знов обернувся до пана Егона. Я тому сьогодні нічого не відповідав на уроках, що хотів спершу засвоїти правильну вимову. Завтра, хлопчик усміхнувся панові Егонові, завтра я вже відповідатиму і, напевне, отримую п'ятірку, якщо вона вас так тішить. Рад йшов головною вулицею між пані Бартолотті й паном Егоном. Мені ще дуже важко розрізняти, що означає говорити по-дитячому, а що означає говорити ничемно. Мені ще треба добре вивчити цю різницю. Коли вони повернули на вуличку, де мешкала пані Бартолотті, то помітили, що за ними біжить Кіті Рузіка і махає рукою. Пані Бартолотті зупинилася. «Це бува не та ничемна дівчинка, що мешкає під тобою». Запитав пан Егон, а коли пані Бартолотті кивнула головою, додав. «Я не хочу, щоб Конрад спілкувався з нею. Ця дівчинка не раз показувала мені язика». Кіті Рузіка відразу здалася пані Бартолотті ще приємнішою. «Мій син спілкуватиметься з цією дівчинкою скільки захоче», – вигукнула вона. «А мій – ні», – вигукнув пан Егон. Кіті була вже зовсім близько, тому Конрад запитав то що мені тепер робити? Спілкуватися з нею чи ні? «Ти повинен!» – почав пан Егон, тоді крикнув «Ой!», бо пані Бартолотті знов наступила йому на пальці. «Чуєш, що, каже батько, ти повинен спілкуватися з нею?» – посміхнувшись, мовила пані Бартолотті. Кіті саме підійшла до них. «Добрий день, пані Бартолотті!» – мовила вона. Панові Егону дівчинка тільки вклонилася, а Конрадові всміхнулась. «Сьогодні мій день народження», – повела вона далі. «І в мене зберуться діти. Я була б дуже рада, коли піти прийшов. Ми збираємось у третій. Бувай, до третєї».